kjo për mua personalisht i ka dy gjërat të dëbeshme. E para se të gjithë e ndim vetën të mangët, të dëbët, në raportet tola me Allahun a Zogjel. Faktë që dikur dëshyron të din si të përmjësën raportet me Allahun, kjo me automatizm në nëkuptan se të gjithë në ndim se nuk i kemi raportet mirë si duhet me Zotin tonë të, të gjithësis. Andaj kjo ndin e kësoj fajsia dhe kësi më kati është një sinjal i mirë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 ai që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai që mi kuptuar drejt se nëse jemi të pajtuar me Allahun si duhet, do të jemi të pajtuar pas së dhe me të tjerat. Në koha të kësaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai që nuk i falenderojnë njerëzit nuk e ka falendruar as Allahu. Ai që nuk i mshiron njerëzit nuk mshiron as ngjëna e Allahut. Shikoj këtu sa bukur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kushtëzuar raportin e mirë me njerëz në kodet raportit e mirë që kemi nga me Allahun Azojel. Andaj, në qovë se nuk i falendrujmë njerëzit dhe nuk kemi mirë njerëzit, atëherë, kjo nënkuptan se nuk kemi falendrua sa duhet me Allahun. Këto është problemi. Se po te jemi mirë njerëzit, Allahun Azojel, pa dushim se te jemi mirë njerëzit edhe ndajt e tjere pastaj. Andaj, nga këtu dy pika, thash, Vrej një përgjigje pozitive nga ana e të gjithë juve dhe le të sallallahu xhel ne'uala që të gjithë që keni kontribuar në këtë ditë të Zotit ju shpëlimet më të mirat e, e tij. Ndërsa soi për këtë raportues me Allahun azu xhel. Ky është një temë e madhe dhe është një projekt i rëndësishëm mjesor që besimtarin e vazhdimsi duhet të investon në këtë projekt. Në vazhdimsi duhet të investon sasi të përmirëson raportet me Allahun azu xhel. Nga se të raportet rregullohen në mënyrë të veçantë, por edhe prishin në mënyrë të, të veçantë. Ajëh-ja kam përzjedh në kuadër të kësoi kështej të shkurtër, ta përmendi në lidhje me këtë temë, ka të bëjë me tri pika themelore. Përmes të cilave mund të përmirësojmë raportet me Allahun Azh-Zhah. Andaj të gjithë ne që jemi të interesuar, ti përmirëson raportet me Allahun Xh-Jelaluhu, duhet të jemi të kujdessum në këto tri fusha në këto tri rrofshë. Dhe në vazhdimsi, çdo ditë themi në përmirësim të cilësisë në këto fusha, që rrjedhim nga ky përmirësim të përmirëson raport tonë me Allahun Azza wa Jalla. Ç'është lehtë, nuk janë shumë, nuk janë të vështira, janë të lehta të mbahen mend, dhe çdo ditë nëse investojmë gapak me lehen Allahu Jellal ualla do të arrijmë shumë. Kur jam pyet disa gadietarët se çfarë nuk kupton ti është i lidhur me Allahun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 A filon dita jote me përmendën e Allahot? A filon ushimit me përmendën e Allahot? A filon puna jote me përmendën e Allahot? A mbaran dita jote me përmendën e Allahot? Kush është i funde që ti e përmendë për aset e zi e gjumi? Të që da këtu janë më rëndësit që në jeti t'i kuptojmë. Andaj shikos o bukur në kam su Muhammedi sallallahu a.sallam që posa ti hapim sëjt nga gjumi, të ngritemi nga gjumi në moment të para,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 në mëngjes, në mbrëmje, gjatë ditës, pa dushim se kë njëri, po i atë dëshman Allahut azo gjelë, seriosisht, se është i interesuar të përmirsuat me ta. është i interesuar të pajtoat me ta. është i interesuar të i përmirsuat raportet dhe lidhe që i ka ma Allahut të bare këvëtare. Muhammedi sallallahu aleyhi o sallam, në një meqlis, në një ndaj, si kur që e përmen Ebu Horeira dhe Enes Ibni Malik dhe të të se Mohamedi sallallahu a.sallam nga një qindë herë, thonëte estagfirullah duke qëndrua në një vend. Ndërse Ebu Horejra, ajë që ishte edukuar kështut ta përmenë Allahun Gjellewala thuet për te se nbi dëndet mi herë në ditje thështë e estagfirullah. Disa të tirë është të zmetuar se kanë te i kaluar në masë të madhe këto cifra duke Përmandur cifra paneva për shumë merremënse se kanë përmendur Allahu xhellehu ole vetëm duke kërkuar falje nga 100 mijë herë në ditë. Mos laosen për falënderimin, e mos laosen për madhnimin, e mos laosen për nisimin e kësaj rrugë. Andaj raportet me Allahun përmirësohen duke e përmirësuar përmendjen e Emrit të Tij. Nëse përmirëson përmendjen e Emrit të Tij, fillon më shpeshta të përmendesh, më shpesht të kujtosh, më shpesht të falënderohesh, më shpesht ta lëfdrash, ta ngritës e emë në ti, dhe t'lidhës më te për me Allahun Gjellewala. E dyta, përmendëm thamë, që ta falenderash e mos ta maash. Qëka në kupëton kje? Falenderimin dhe Allahun Gjellewala ngritën bitëri shtylla themelore. E para është, ta falenderash Allahun Gjellewala me zemër, duke endirë në thelsit e shpirtit tënë, se të gjitha begati që i ke, Nuk i ke si rezultatin e fuqisë së ndë. E as i aftësi të ndë. E as i nivefisivët të tua, e as i trashëgimisë, por të gjitha të mira që ti gëzon, të branshmat të jashtëme, janë nga Allahu xhalleu ala. Dhe kjo është një bindje ngulitur në shpirt që nuk mund të ta rën, ta çrronjos as një stuhi prej stuive të kësaj bote. Prej këto buran, falëminim ndaj Allahu xhalleu ala, nga ndjenia e branshma nga fjala e zemrës. Sa të gjitha këto begati i kam nga Allahu dhe lewala. Pastaj kjo ndjen aq e fuqishme fillon të ngrihet, të ngrihet deri sa të prek djunton ton. Dhe pastaj me sinqeritetin e zemrës dhe me cilërtesin dhe kulloshmërinë e saj themi alhamdulillah. Kjo kjo është për Allahut. Kjo nuk është për meje. Kjo është begati e Allahut azoghel njerion që i ka raporit mirë më Allahun Gjellewala, nuk e gjenë duke e lafduar vetën e ti, nuk e gjenë duke i u referuar aftësive dhe diesë e ti, për gjithmon e këthën këtë begati për mes gjuhës e ti të këzoti i gjithësisë. Dhe e treta që mbi të ndërtojë të falënimin dhe Allahun Gjellewala është, të falënrim Allahun Gjellewala duke e shfridzuar begatin edhen në përputë e meknacinë Allahun Gjellewala. Ati inshallah ja ka jap zërin e përdor këtë z duke lexuar Kur'an, jo duke kënduar këng. Ati që Allah i ka aftësitë të tjera, pasuri, shkëndçi, fuqi, çkado qoft, e përdor ku? Atje ku Zoti ka kërkuar prej tij. Në adhurim ndaj Allahu xhallahu wala, në shërbim të fesë të tij, në bamirësi dënjerësve. Andaj, kush i përdor gjymtyrët e tij, begatitë e tij, pasurinë e tij, atë që Allah ja ka dhënë, në përputhje me atë që Allah i kënaqur i mes e kynëri e ka plesuar falëndrimin dhe Allahut Azogjen. Ande Allahut të barë e këtala kur i drejtojt familjës dhe Davudit thëtë, u amalu alë Davud dhe Shukra. Punani familja Davudit që ta falëndrani Allahut Azogjen. Ande i falëndrimi nuk është fjallë e gojes, por është reflektim praktik, i cilin në mësën si të shuzim beka ti që Allahut në i, i ka dhenë. Kushtë kështu vepran, vetëm se ka filluar seriosisht, ti përmesën raportet më Allahun të barë e këtale. Dhe e treta, ti nështroësh dhe mos ti bësh më katë. Nuk mund ti këtë raportet mire më Allahun gjëllëvara i që i bënë më katë. Nuk mund ti ti pajtuar më Allahun gjëllëvara i që e kundështën urë në ti dhe shkel në daleset e ti. Andaj nuk ka vepër dhe nuk ka veprim më i rezikshëm, më i keqë nuk ka sëpat më e mbret që i këput raportet tona me Allah në Gjellewala se sa sëpat e mëkatëve. Nuk ka rrug më e shpejt që te larguesh nga Allah në Gjellewala se sa përmes mëkatëve. Andaj, aj që bën mëkatë e fatë këtësisht, ik nga mshire e Allahut, ku shkon? Shkon të këmalkimi i shejtanit. Ik nga shpërblimi i Allahut duke e preferuar për vetë atë dënimin e Allahut azh xhel Allahu na ruaj. Andaj na instronjë Allahu ditë për ditë shiko se sot a jemi instruar, sot a jemi larë mëkateve te Allahu xhel leuala, në bazë të kësaj e kupton rezultatin e raporteve tua me Allahun azh xhel. Andaj ta prmendim Allahun dhe mos ta harrojmë. Ta falenderojmë Allahun xhel leuala dhe mos ta mohojmë dhe të instronjohemi Allahut në vazhdimsi për ulje të zemrës, të gjuës, të gjimtyrve, dhe mështë i bëjmë me katë Allah u Gjellora me këto, kush kështuve pranë, i ka përmërësua raport të ti me Allahun Aza u Gjell. E nësë Allahun e madhë që të përmërësën raport të tona me te, në e bënë gjuën tonë, zemrën tonë, trupin tonë në vërdimësi, tërqenje jonë të jetë në përmenje të Allahot dhe në shërbim të Allahot, temi rap të denë të sinë qenë dhe Allahot e dhe të përmiesojmë raport me Allahun te baraka wa taala që pastaj të përmiesohen edhe raportet ona ndërmjet ndër me vetë. Me këtë un po e përfundoj këtë këshill të shkurtër që besoj bart në vetën e saj mesazhet e rëndësishme për neve e dhinim takimin e arshëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.